Logikája kíméletlen, kritikus szelleme nem ismert tanút, de és leleplez. Azt is mondhatnám, hogy az intellektuális író, de ugyanakkor alig ha akad, gyengédebb, eredendő érzelmeket közvetlenül megszólaltató író a mai magyar irodalomban, mint ő. Sokszor úgy gondolom, hogy Őrsi Istvánban egy ártatlan gyermek szíve vitatkozik a kérlelhetetlen kritikus szellemével bonyolult egyéniségét talán a költészetben tárja főleg inkább. Írta róla Vége László író eszést, és azt hiszem, hogy ennél jobban, ennél tömörebben, ennél lényegre látobban iset tudnám jellemezni. Tehát ö, ma este két vendégemmel, Sát Katalin íróval, Őrsi István egykori feleségével, illetve Őrsi László történésszel, Őrsi fiával beszélgettünk. Őrsi István áll a középpontban. Tartsanak velünk, én Éva vagyok. de Magyarors Istvánhoz nem kell aprópó, de hogyha mégis szeretnénk az aprópót június 16-án született, tehát ez a napja, ami az ő életében ilyen egészen kabalisztikus számként, de többszörösen visszatért, tehát legyen ez a, az aprópó, és arra, gond, arra gondoltam, hogy részben mennyire közel van, és kérdezem, hogy közben mennyire került távol, meg egyáltalán mi az, ami így 2005 óta, hiszen 2005-ben halt meg ennek éve ami nagyon erősen itt maradt, és ami esetleg menetközben elment, hiszen író volt, költő volt, színházi dramaturg volt, nagyon fontos tagja volt az ellenzéknek, sorolni lehetne. Tehát, hogy mi az, ami van, és mi az, ami talán egy picit halványodott. Nem tudom, melyik jöttök, Kati talán... Én meglehetősen egoista lélek vagyok, és engem ugye elsőlegesen az érdekel, hogy mennyire meghatározta az életemet, illetve a gondolkodásmódomat. Eléggé távol élek a közélettől. Mindig arra gondolok, hogy, hogy milyen szerencséje van, hogy már nem él. Meg kell mondjam. Tehát rettenetesen rosszul érezném magát a bőrében. Tehát én azt gondolom, hogy neki szerencséje van, hogy ezt már nem kell Végig csinálnia. Nekem meg nagyon nagy pehjem van, mert meg mindannyiunknak, akik, akik szerettük őt olvasni, vagy egyáltalán tudni szerettük magunk között, de valahogy úgy érezte az ember, mintha, hogy amíg ő itt van, addig nincs baj. Tehát komolyan, és ez, ez, ez viszont nekünk meg nagyon nagy veszteség. Egy őrületes hiány. Egy őrületes Keresen hiány, vannak, igen. akik ilyen őrületes Igen, hiányok, így van. Így van Eszterházi, igen. akinek ilyen az ember ugyanúgy őrületes hiány és a személyisége, a személyisége. Tehát, igen, tehát a, a, a mű az egy dolog, de a személyisége olyan hatalmas hiányt hagyott maga után a személyes életemben is, és a, szerintem mindannyiunk életében. Az első, a, az állításod első részével talán bizatkoznék, akármilyen akár abszolút világban is élünk, ő az élvezni a küzdelmet, és folytatná. Donki jóta módjára persze, mm. ugye máshogy nem is nagyon lehet, de ő, tehát én szerintem azért ő csinálná, tehát nem, nem lehet azt mondani, hogy szeretnénk. Az csak rosszul érezni magát rossz a rossz csinálná, tehát igen. szerintem élete utolsó éveit már sokszor ez a igen. rossz kedvűség. Na jó, hát a betegségtől azt nem lehet ja, igen, igen, igen, igen. különválasztani, külön hát az valaki effektíve rosszul érzi magát, azért nyilvánvalóan nagyon alapvetően befordulja befolyásolja a, a, a hangulatát. De hát akármennyire is e, rossz a közé állapot, azért ő harcolt volna, és az élet más örömeit is habzsolta volna, tehát az mindenképpen vitte volna a rendületét, úgyhogy én szerintem ez, <gül> az... ez egy nagyon fontos dolog, amit mondasz, és hogy mm, én itt fölvezettem író is egyébbel, de hogy úgy hapsolni az életet, ahogy ő hapsolta, hogy szeretett enni, ahogy szeretett jól lenni, ahogy élvezte tényleg annak minden pillanatát, az, az egészen kivételes volt. Hát igen, ez mennyire a... tartozott hozzá a, bocsánat, az őrszsipistás karakteréhez? Hát erre sokan mondták, hogy biológiai optimizmus lesz, ami így fogalmazta ő is meg. Igen, ez az ő jellemzője volt, hogyha sokan jártak hozzá, hogy hogy, hogy valamiképpen lelki erősítést, támaszt kapjanák, ugye, hogy jól tudom. Igen, ez így van. Tehát ebben egy olyan optimizmus árat, hogy, hogy, hogy ezért is mondom, hogy rettenetesen hiányzik, mert, mert azóta pessimistább az ember. Tehát az ő hiányában. És közben nagyon nehéz ezen a vonalon elmenni, mert hogy az utókornak csak ő máshonnan lesz megfogható. Tehát ez azért egy nagyon fontos kérdés nekem, hogy ő honnan? A műfordítások Őrsi Istvánja, a színházi Őrsi István, az, aki iszonyú fontos publicisztikákat hagyott maga mögött, és akinek Adi szinte az imakönyve volt, főleg az utolsó években. Tehát, hogy melyik, melyik az, ami nagyon erőteljesen most látszik? Hát, hogy a, a... A fordítások azok megvannak, most azt nem, nehéz mondani, hogy mi az, amit még kéne most, mi az, ami az őrsi István fordításai hiányoznak, ugye, meg, megvannak azokra, azok, azokra tudjuk, és ezt el tudjuk, el tudjuk olvasni. Hát nyilván abban hiányzik legjobban, ami a napi aktualitást feltételezni, és akkor itt a publicisztikát hoznám talán elsősorban elő. elő, elő és azt gondolom, hogy az főleg a, az utolsó időszakban az aztán nagyon erőteljes lett. Mindig is ott volt a publicisztika. De Igen. mint hogy az lett volna a legerősebb tolla? Hát én, nem, én ezt nem merném, hogy így összevetni, hogy jobb publicista volt vagy jobb fordító volt, nagy lászló, azt én nem merném mondani, de hát az biztos, hogy, hogy annak nagyon erős volt, de hát úgy tudom, hogy fordítónak is, úgyhogy azt ne én legyek az, aki ezt, ebbe döntést tudna hozni. Nem beszélve a színházi szongokról. A színházi szongokról, De én azt igen. hiszem, hogy ő igen. egyáltalán nem szerette a válogatunk a műfajai között, tehát nagyon hát. rosszul esett neki. Tehát ő úgy érezte, és maximálisan akart mindenben teljesíteni. Hogy így komplexa. Igen, így komplexa. Tehát az biztos, hogy mondjuk nekünk a a hiányzik a legjobban, mivel hogy az, a, a, az a mindennapjainkat meghatározta, vagy ahhoz szólt hozzá. De például én a költészetét is nagyon nagyra értékelem. Én és... is egy nagyon jó verset is igen. voltak, igen, és hogy nyilván most, hogy beszélünk róla, nyilván helytelni hogy azt kihagytuk. És nem mondjuk olyannyira, hogy néhány felvételünk van, Valc Péter uh, színész olvasott föl néhány Őrsi István verset, és egy nagyon-nagyon uh, fontos verse a Ma húsz éve, először mm -hmm. ezt hallgassuk meg. Ma húsz éve Ma húsz éve egy kübliszagú zárka júniusi iszonyatába betört a gyászhír. A halottak lila rácsunkon lógtak. Párborsival kevesebb szólt egyik társam megmérgezve a kétségbeesést is. Halkul szégyen szemre a gyász. Halhatatlan az árulás. Azóta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 a konyhában énekelni ezt, az asztalon tányér, pohár, kés, mi a túlélés, lezüllés. Tehát a Ma Húsz Éve című verset hallottuk ehhez. Mondasz valamit? Hiszen ez egy nagyon fontos két között hát, született. Valóban. Hát én úgy tudom, hogy ezt, ezt a versét, ezt különösen pontosnak tartotta, hát ugye itt benne van, a nagy mértékben, azért a, a, a egy iletinek egyik fő a börtön, egyetének az egyik legfontosabb személyes kapcsolata talán, a, a, a, ami az 56-tal kapcsolat kialakult a Angyalistár, de talán másokra is, és, és az ami az egész életében végül is egy. egy mert meghatározta azért az ő, ő, ő szellemiségét is, hogy, hogy az a versi is szól, hogy, hogy, hogy, hogy mennyire lehet vállalni a kompromisszumot, nem kompromisszum eleve az, hogy egy rossz kompromisszum eleve az a túlélés. Abszolút alapélmény volt, 56 volt alapélmény, az azt követő börtönévek voltak, hiszen ő elég hosszú ideig volt börtönben, 8 évre ítélték, és ebből elég sokat letöltött. Há, hát felét. Így, így van. Tehát, hogy az hosszú-hosszú-hosszú, vagy mind a kettő együtt volt alapélmény, hiszen az azok a segíts csapontos címmel a, igen, a, a szép... emlékezés a régi szép időkre, régi szép időkre ami most ráadásul színházban igen. is igen. ment. Egy nagyon szépen volt, egy kiváló igen. előadásban, egy monodrámában. Tehát, hogy a az, az egyik ilyen legfontosabb iszámlékezése. Tehát, hogy a börtönévek, az ottani kapcsolatok, az 56... Hát. Én például mindig a börtöndarabját szerettem. Uh -huh. Legjobban, sőt azt is mondhatnám, hogy egyedül azt, mert szerintem, mint színházi ember, én abban éreztem, igazi, az igazi színház volt. Tehát a többi darabjában mindig egy kicsit ilyen tézis drámát írt, tehát én számomra tehát, de ez olyan, szerintem ez olyan elképesztő élmény volt neki, és olyan elképesztően meg tudta ezeket a, a börtöntársakat fogalmazni és megjeleníteni, hogy, hogy ez az első pillanattól az utolsó igazi színház. És a, a többi... A többi darabjánál azért mindig egy kicsit olyan hasonlít, én nem de mondjuk én nagyon elfogult voltam, azért azt hittem, hogy nagyon tudom, hogy mi, az, mi, az, mi a színház, hogy csak az a színház. Nagyon elfogult voltam, és ezért azt gondoltam, hogy ott, ott igazából bizonyos téziseket ütköztetett meg, itt viszont igazi embereket, és, és, és ez megrendítő volt. Tehát különösen a nyugatnémet előadás, az teljesen teli találat volt. És ugye nem véletlen, hogy ott került először színpadra, hogy itt egyszerűen Hát itt a biztosítékot, egyszerűen nem lehetett, mert annyira ez egy, igen, a színpad az annyira a szószék, annyira fontos mert volt. erős volt. Igen, az egy erős fórum, és nem véletlen, hogy, hogy nem tudott színpadhoz jutni. Én egyet érdek, Kati, valahogy, de egy de megközelítes érdek a színházhoz, mint ő, hogy szerintem is ez volt, nekem is én is ezt a darabját szerettem legjobban. A többiből is valamelyiket szerettem, tehát de az most nem is annyira érdekes, inkább, az kérdést, én inkább a kérdés első hogy beszélnék, mert a színházhoz mondom a Kati, ő, hogy ért, hogy hát az 56, az az, az, az egész, ugye a, a, az a út, ami a 56-hoz vezetett, tehát a kiábrándulás abban a, abban a létező kommunizmusból, és aztán mégiscsak annak a megőrzése, még a börtön után is, ami aztán a később a idején is megtartott, tehát ez a, itt nehéz megmondani, mi volt, ami, kiemelni, hogy melyik volt a fontos, ez együtt volt itt egy teljes az ő, az ő politikai gondolkodásában, tehát, egy, tehát itt ugye egy orjási uh, világtörténelmi változások, ezt, ezt élté ki benne, és 56 nagyon fontos állomás volt, de ugyanúgy a, a börtön, amiről ő azt írta ebből az említett könnyében, hogy ott jelen volt a Rákosi Balodali jelenzékétől a jobb jobboldal jelenzéken. Mindenki, mindenki. hogyha minden, az ország az ismernek hazálat mozgalomnak a legjobb szinte volt. Különben úgyhogy... azt, azt gondolom, hogy ez a, te történész vagy, és hogy az, hogy te elkezdtél 56-tal, vagy 56-, ez egy nagyon központi témája a te történészi munkádnak, az, az nem lehet véletlen. Tehát az valamilyen módon Összefügg avval, hogy egyfajta elégtétel, hogy te ezzel foglalkozol. Legalábbis az én olvasatomban, amikor olvasom a te 56-hoz fűződő bármilyen munkáidat, azt gondolom, hogy egy elégtétel őrsést vannak is mindenkinek, aki 56 börtönében halt meg, vagy szenvedett. Hát köszönöm, jó hallani. De hát csak azt, azt mondotta, hogy volt, volt kellett benne. egy otthoni nagyon erős alap. Hát ö, otthon volt ugyan egy erős alap, mert nálunk az erről volt szó, és nem csak nálunk, az egész baráti társaság, ugye a Litvány az Andor Karudi, a, a, a Dorn és a Gálió József Jóska, hát ők mind 56-osok voltak, közvetlen baráti környezethez tartoztak, tehát ott nálunk azért volt nyíltan beszél, nyíltan szó volt 56-ról, nem úgy, mint másút. Tehát ö, egy, az, az Persze, hogy ez is egy e, fontos dolog volt, de a döntő az volt, hogy a, a szambizdatolásban valamilyen szintig benne voltam, tehát annyiban, hogy cipelgettem a csak a, a, a példányokat, de mivel a, semmi sem jobb a, a tiltott gyümölcsnél, az 56-os irodalmat akkor elolvastam, amit csak lehetett, és akkor már tehát úgy indultam a, a rendszáltás együtt, hogy akkor már elég sokat sokat, többet tudtam, mint más ezekből a különböző olvasmányokból. És, és hát ugye nagyon érdekes történetet találtam, és akkor pont szerencsésen ezzel tudtam foglalkozni, akkor pont máz, nagy mázni volt, hogy az intézet is akkor alakult. Tehát ez így összességében... az Igen, bocsánat, az intézet is akkor alakult, és akkor így pont jól eszrejött a dolog, tehát ez egy óriási mázni volt. De hát valami indíthatás a kérdés visszatér a kérdésedre, benne volt persze, de azért nem mondanám, hogy az, az volt teljes mértékben, de ez, ez amit előtte említette, hogy ez egy elég nagy nagyon jól hogy ez így van. Románc az újti csatatér lovagjaihoz, és utána folytatjuk a beszélgetést. A románc az újti csatatér lovagjaihoz. Últisztunk éjszakákon át, 55 őszén és telén, négy szerencse vadász barát, Pista, Jóska, Olaf, meg én. Noszalgikus füst kavarog, 56 is majd így telik, keverjük, osztjuk a lapot, januártól októberig. Olaf!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 Januártól októberig, blattal nógatjuk az időt, szémből sajtolt rum melegét, bevérez inget terítőt. Ágnesről újtizunk, aki elhagyta Pistát, mással él, ám hirtelen októberi kártyánkat elfújja a szél. Szél a labirintus, Pista és Olaf ledöfött benne pár tucat minotauruszt.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 68-ban megállt a szíve, életre dörzsölték újra, hiába kérleltem, nem tartott élménybeszámolót a Menyországról, mire dühömben fogadtam vele, hogy fog még szalonnázni a sírkövemen. Teztettél, suttogta gyanútlan fülembe, 81 márciusa volt, épp egy irtóztatóan hájas csikágói hölgyön heveréztem. Azonnal lepukfenceztem róla, dermedten a mélybe,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 És hát két nagyon fontos figura, két nagyon fontos alak, akit megidéz Őrsi István ebben a versében, Angyal István és Gáli József, és egy nagyon rövid részt, hagyd olvassak föl, legalább egy évtizedig próbáltam magam rábírni arra, hogy írja meg ezt a könyvet, mondja az emlékezés a régi szép időkre. Egyszer csak megéreztem 86 hogy hogyha tovább halogatom a munkát, az anyag kisiklik a kezemből. A halottak, akik közé féltem lelátogatni, bejelentették, hogy fogytan a tűrelmők. A két nagyon fontos figura őrsi életében. Gáli és angyal. Ugye? Így van. Ez azért Olaf is ott van, hát Tehát Olaf... akkor azért őt is sem szabadnak kihajtni. És ver de, de hát, a... Vera. feleség, igen. Igen. Igen, a, a, a, igen, igen. Csak hát Olaf hogy messze volt vele, vele, nem volt napi kapcsolat, de hát aztán már ugye hát, a, angyalistánnal sem a... a ahogy hallottuk a versben is, hát, és a gyókoskával addig, ameddig ilyet 81-ig. Valóban talán ők voltak a legfontosabb. Nem, de ez nehéz ezt kielentődni, is a, nagyon, a nagyon megrendítő bajátai. ez az emlékezés könyv, ami annyi mindenről szól. Szól ennek a két embernek a hihetetlen uh, nagyon magas erkölcsiségéről. Szól arról, hogy a börtönről. Szól arról, hogy kortársak. Tehát ő rengeteg szövete van annak, hogy mit szimbolizálnak akár a 56-ban, akár az ő életében, akár a börtönben töltött időszakban. Tehát, hogy nagyon sok rétegű mindaz, amit ők képviselnek. Tényleg mennyire beszélt, itt is személyesen kötöttetek őrsi mindig a a Jóska iránti érzülete, érzelmei, azok, azok annyira, tehát az ő gyöngétségét hívták elő, tehát ő nem, nem volt egy, látszólag nem volt egy gyöngét típus, de a Jóska iránt valami olyan, olyan gyöngéd érzések ö, törtek fel a szívéből, mintha nem is tudom, mintha testvére lett volna, vagy még olyan nap, tehát nem, Laci? De! Tehát de igen, igazából, hát az, az benne volt abban, hogy a, a rúoska az én beteg. Igen, is, volt, igen, hogy benne volt ez a nehéz élet, az... aki végigjárta a ot hazajött szívbetegen, ugye a versben nagyon finoman, de ott van, a betegséggel küzdött, és aztán nagyon fiatalon... Uh, úgy halt meg, hogy hála Isten most kiadták éppen a műveit, de hogy hosszú ideig mégiscsak a hallgatásban volt valahogy elfeledve. Hát igen, de abban az is benne volt, hogy ahogy, ahogy, ahogy, ahogy a Jóska nemcsak, hogy ezek a bajok voltak, hanem az is, hogy nem tudta valahogy kijelni magán. Tehát a munkával is állandóan bajban volt. Egy ilyen töprengő típus volt, és, és, és így a munká... Tehát sokkal többet ki tudott volna hozni. Emiatt a... a Anya István is még sok, több, mindig is nogatta, hogy ne legyen szerencsétlenkedjen, már csinálja az ő dolgát, tehát ez már akkor is elkezdődött ez, és nyilván valami ilyen út, ez volt az valószínűleg amiatt, ilyen, van, a is is hogy ennyi csinos volt nem. tehát csodálta Jóska iránt. Tehát az a furcsa, hogy te semmilyen kritika. Tehát nem volt, nem, István azért mindig kritizált mindenkit, és, és nem, de Jószka jelen nem volt benne kritika. Én nem le, mindenkit, ugyan... én az, épp azt nézem, hogy általában majdnem mindenkit, de volt, 4-5-6 ember, akit, hát mondjuk, akit a nem. Mondjuk, hogy mindenképpen azok között azok, akit, akit nem. Igen. Ugye? Igen. Igen. Igen. Igen. igen, de ez egy másik kategóriá volt, mondjuk, mint, a, mint mondjuk az Alan Gisberg, aki... Azt teljesen máshogy volt közül, mondtam, közül, De kár a kármúltból, mondjuk az, akit... Igen, de Józska esendő mindre. volt, Gisberg nem volt ez esendő. Ez esendősége miatt, így van. Gisberget csodálta a nagyságában, a Józkát meg, meg az esendőségében csodálta. Igen, igen. Hát meg a műveiben csodálta szerintem. Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon fontos volt, hogy ami összeköté Ginsberget, meg összeköté, köti Gálit, Igen. az a hát esetőségen túl a az fantasztikus ópusza. Igen, van. Igen, ez hát morális értelműen azért angyal István volt szerintem, aki úgy aki, azt hát ezt is több művén megírta, hát aki csodált, ilyen, így, igen. Hogy, ezt, hogy ő végig... A végig csinálta, a, a, a bátorsága miatt, a, a miatt, tehát igen. ő mennyire volt, mint abszolút minta volt. Tehát, hogyha elolvasom azokat a könyveket, amit aztán ő a 80-as évek második felétől írt, és aminek a középpontjában mindig ott volt, Angyal István legyen az vers, igen. legyen az bármilyen más, akkor a, a, a, a nagyon magasan lévő erkölcsiség, ami igen, igen Ami van. A, um, ismán... És lány kedvenc szava a morál volt. A morális a morális. Tehát, hogyha megérkeztem Belgrád és bent beszélgetett valakivel, akkor az biztos, hogy az előszobá már hallottam, hogy morál, morális. Ez egy fontos igen, dolog, és, és szerintem a morális ismán, morális. pontosan ennek volt a prototípusa, akit a leg, ilyen értelemben csodált a legnagyobb. Tak, igen. Nem? Ezt mondtam én is, igen. Igen, van, tehát ő, van, ő, ő így neki így nem van. volt művészeti opusza, viszont, viszont volt egy olyan fantasztikus morája, ami példakép volt. Igen, annyira, ne, annyira nem volt művészeti ö, tekintély, hogy megvan a pervanyagában, a Dimitrov-ról verse, azt nem, tart, azt nem emelte a kicsit. <tos> <tűnik. tos> Például. Jó, az emelkedettséget most Itt egy kicsit igen. a bugyi a szélbennel megszakítjuk. Mindjárt visszajövünk. Bugyi? A szélben Bugyileng a szélben Szárító kötélen Feldudzad Majd lelapul Ahogy a szél belefúj Aki odabámul Őszintén elámul Milyen ritka alkalom Forma van Nincs tartalom Arszpoétika, azt gondolom, ez a forma van, de nincs tartalom, ez nagyon őrös Istvános. Igen. Tehát a cím az egyéb elvinne minket az irónia világába, ironikus is, de nagyon milyen azt lehet mondani, hogy ez arszpoétikája volt? Hogy? Én mondom, ez arszpoétikája volt? -nem, ez tudom, a... nem, nem tudom, nem De hát, ez egy fontos de mondat. Ez szerintem a... igen, Ugye? a tartalomnak a hogy mondjam csak, a, a igen, diutomiája azért igen. valóban szerintem az, az mindenképpen egyik, egyik a több, a sokból. Miközben szerintem nála az borzasztó fontos volt ez a mérhetetlen humorra való készség, az irónia, a, tehát ami meghatározta az ő egész személyiségét. Nagyon erőteljesen. a teliségét. Igen, ez nagyon erőteljesen, valószínűleg kételesen, tehát szerintem, hogy ennyire talán kevesekben van meg így ez a kettő együtt, ez az unírónia is, akár persze. Hát valószínűleg hozzá. nem is lehetett nagyon más, hogy nézni bizonyos dolgokat, tehát kellett hozzá az az önéri unia, amivel magát aztán nagyon kritikusan, mennyire tudta magát kritikusan nézni. Önírónia sok volt benne, mennyire volt kritikus. Hát erre van egy kötet, mert azért te is majd mondjál, van egy van, van, van régi versenyről, vers, dokumentumadarázatokkal, hát annál ékesebb példa szerintem nem kell, hát egy könyvben madarázza a, a korai igen, igen, élesen kitizálva, ha. sokkal élesebben talán, mint ahogy, mint ahogy mi, akik olvasnánk azokat a verseket, és akkor nem látom annyira rosszak. minden mindegyiket látom az 56-os verseikben, nem, és azokról is nagyon, nagyon elmarasztaló véleményt fogalmaz meg ebben a kötetében. Úgyhogy, úgyhogy ez mindenképpen azt szeretném, mondani, hogy azért ez rendelkedett komolyan iróniával is. Ginzbergről beszéltünk, és Ginzberg számára egy nagyon fontos dolog volt, jelentette az üvöltés nemzedéket, jelentette a 60-as éveket, jelentette a színházat, jelentette a fordításokat, és szerintem neki köszönhetően volt itt kétszer is Ginzberg. Igen. Valamikor a 90-es években Igen, talán Igen. fantasztikus két de hogy ők amúgy is többször egy ö... 80-as évben volt még itt. Igen, akkor Debrecenből jöttek, ott tartottak Igen. egy estet, és nálam a anyám meg is Áltak, én hatalmas voltam. Azért így illet. Igen, fantasztikus. Igen, volt, hogy soha nem felejtem el, hogy, Ginsburg, hogy a, hogy hívták a párját. Kinek? A, a, a felferingetti, vagy a. Nem. nem. Kozó, Kozó. Nem, nem, nem. Hmm. Ja, korzó, korzó. Nem, nem, nem, ok, egy nem, sajnos nem jut eszembe. <coughs> Mindegy, ő nagyon álmos volt, lefeküdt az ágyamra, aludt, és. Olasz, hogy is. a elemzik, köszönjük. Minden tudsz. Már Márk besúgott a stúdióba, köszönjük. Igen, igen. Köszönjük. köszönjük Ő aludt az ágyamon, és Ginzberg beült a fotőbe, és hozta a gitárját, és ott dalolt, énekelt a verse, verseit, és hát az egy csodálatos este, felejthetetlen volt. És aztán mentek tovább Pestre. De amíg kialudta magát Róloszki, addig, addig egy estet tartott ott. Ez hmm. valóban egy olyan él, élmény volt az életemben, hogy elmondhatatlan, és akkor nagyon sajnáltam, hogy nem tudok angolul. Azért a Belgrád rakparton nagyon sokan megfordultak fontos emberek. Tehát, hogy én akárhányszor, sokszor nem voltam ott, de hogy ott mindig volt valaki, aki, aki jó, hogy ott volt. Hol a Halász Péter tanyázott nála. Tehát ez egy fontos helyszín volt maga a Belgrád rakpart. ez mi mindenek volt a helyszíne túl azon, hogy fantasztikus beszélgetések voltak, imádta a nagy társaságot, de ez egy szellemi központ volt. Tehát, hogy hát miért annyi, annyi, annyira, már volt, hogy, hogy ugye hát az első, visszatérve pillanatra, 56, az első konferencia, 50-as konferencia, a tudományos konferencia Magyarországon a 30. évforduló 86-ban, az ott volt a belga parton három napon keresztül, december 5-én kezdődött, és azért az is meg is jelent kiadványban, tehát azt mindenkinek ajánlom esetleg olvasásra. És az akkoriban ugye egy, hát akkoriban az az egy, az egy óriási dolog volt még. De 80-as egy... években főleg, hogy történt egy ilyen lakáskonferencia, Konferencia, ami igen, a, a, a, a félig második nyilvánosság, volt. vagy tán egészen az volt. És aztán voltak persze más összefontos kulturális összevertelek is, meg hát azoknak volt főleg fontos helyszín, akik mármint úgy éjszakai helyszín is, egy külföldről jöttek, mint Halánsz Péter, aki Amerikából lakott, Végen László, aki, aki ugye újvidéki, és mások is, úgyhogy ott, ott tudtak, ott mindig korlátlan mennyiségidőt eltöltettek ott. Úgyhogy. És hát a még nagyon fontos volt, és, és mindenki tudja, hogy szinte a, a szíveszteri mulatságok is ugye minden évben ott voltak, és akkor, akkor az, ott volt rendes nagy tömeg. Hatalmas bulik volt, amit... voltak, ugye... Tánccal összekötve, vagy nagy kajálásokkal összekötve, és ez mindenébe lehetett számítani szinte, hogy, hogy, hogy megbeszélés nélkül is jöttek oda az emberek tömegesen. És hát a Kaposvári Színháznak is voltak ott buliai. A Kaposvári Színházra mindjárt visszatérünk, de hogyha Ginzberg, akkor hobó, hiszen hobó nélkül nincs, vagy Ginzberg nélkül nincs hó, vagy nem is tudom. Jó is belekavarodtam a kávéház Varsóban. A műanyag széken ücsörgő kísértetek, Bőrkeszt is kísértetek, e kávéházon egy órára átlibben ők. Sebhelyes arcuk kisértett lányok, keskeny szemöldökök, fekete harisnyák. Csinosan lenyalt hajú szőke kísértet fiúk, állokon pici Fényes fekete asztalok fölött, késő délután összesereglő új kísértetek. É ársalgásba merülők. A történelem szopránya szopránya sztereón. A 18. századi falak és ablakok távlati képe az új sugárúttól harmadik zsigmondig, aki kivont karddal figyeli talapzatáról a lengyeli ifjúságot három évszázad óta. Ó, lengyel kísértetek! Mit szenvedtetek, amióta romantikus zongoráját Chopin telesírta? A régi épületekre és a hajnalba nyúló vígmurikra bomba volt. Az enyésző gettó első sikolyai. Munkások lépnek át a háború előtti rózsaszínkék háló falakon, a napsütötte romokat eltakarítják. Most a kísértetek kézcsókra gyülekeznek, lányok szájcsókra, párizsi piros frizurák és finom aranyórák. Nagy barna aktatáskával ülni a sárga falnál, Elszívni három cigarettát feketekesken nyakkendő dízben, egy új filmet bólongva dicsérni. Ó kísértetek, Krisztus és a testetek el ne hagyjon ebben az órában, még fiatalok vagytok. E háború utáni mennyben, mely a kommunizmus verítékétől pecsétes minden szerelmetek és sima fehér arcbőrötök oly lágynak tetszik egymás szemében. Ó, kísértetek, Szelít borot vált arcotok, mi szép! Sápat, ajakrúzatok, sálatok, kényes sarkatok. Milyen szép távoli pillantástok, amint keresztbe vetett lából ültök az asztalnál, hosszú pillájúak! Milyen szép türelmes szeretetetek, ahogy együtt böngészitek a művészlapokat. Milyen szépen léptek be a bársony függönyös ajtón a túl helyiségbe belenevetve, hogy vártok kalaposan, arcokat méricskélve, aztán sarkon fordultok és eltűntök egy órára. Vagy a bárpultnál meditáltok, még a lassú pincérnő végre elkészíti a forró piros teát, perc hullik percre. Álltok. Míg az órákat elkongatják a templomi harangok, és múlnak az évek. És ti, itt maradtok a Novi Sviaton. Milyen szépen szorítjátok össze a szátokat, ajkatokról tovább a füstöt, kezeteket dörzsölitek, vagy nevetve összehajoltok-e bozontos őrült láttán, aki sírva ül köztetek, Idegenem. Fantasztikus hármas, Őrsi István fordította a Ginsbergnek Káviházba a Káviházbar Soban című versét, amelyet Bobó előadásában hallhattunk. Sét Katalinnal is Örsi Lászlóval beszélgetünk tovább is, hogyha már szóba került a Kaposvár, a színház neki egy nagyon fontos terep volt. Ti ott is ismerkedhettetek meg Nem. a... Nem. Nem. Belgrádi igen, ismerkedtünk, mert csapódtunk egymásnak, hogy így mondjak, 76-ba, 76. szeptember 16-án, és tulajdonképpen mindenki számára egyértelmű volt, hogy nem vagyunk összevalók, de mi ezt megkockáztattuk, hogy mégis összeszövetkeztünk. Annyira más alkat voltunk mi ketten, hogy általában az ember a hasonlót választja, mi pedig ezt a másságot választottuk erőteljesen. És hát azért egy nagyon erős szövetségi vált, ne, nem egy közös élet, mert közös élet nem tudott kialakulni, de egy nagyon erős szövetség és egymás vállalása volt. A Kaposvár, én akkor Kaposváron voltam rendezőasszisztens, ő pedig nagyon-nagyon szeretett volna színházhoz kerülni, és tulajdonképpen akkor sikerült, amikor én például kim voltam már Németországban nyugat berlinben és ketté vált a kaposvári színház, és akkor, akkor lett lehetőség számára, hogy, hogy oda szerződjön dramaturgnak. És attól kezdve nagyon erős építőköve lett a, a színháznak, a babarci féle kaposvári színháznak. A számadra nagyon fontos volt, hogy a kaposvárról könyvet írjál, a megbombáztó kaposvárt néhány évvel ezelőtt, Jelent meg, ami részben a kaposvár jelenséget mutatta be részben, hogy mi történt ott részben azt, hogy annak hogyan lett annak a kaposvárnak vége. És azt gondolom, hogy ez nagyon az ő úgymond ellenzékiségi alkatához passzolt ez az egész kaposvár. 82-ig, amikor mindenféle állindokokkal mara volt ez az állindok, amivel őt föl állították a marasszát úgy. előadás? Azért marra nem volt állindok. Mert az... nem olyan... azt mondom. Igen. Tehát, hogy őt el akarták azt... távolítani, igen. és ehhez kellett, igen. Be, nem úgy mondom, az állindokot de, rosszul hogy az egy De hogy őt mindenképpen nagyon, abszolút kemény, kemény, kemény volt, de hát, volt. hogy őt mindenképpen, igen. igen tehát, legyen legyen hogy ez volt a akkor úgy tudtunk, úgy tudott maradni Kaposváron, hogy mivel az én férjem volt, tehát a Babarci megvált tőle, mint dramaturgtól, de nem válhatott meg, meg tőlem tőle, mint, mint a széttől. férjemtől. És hát ott a színészházban, ott pármikor föltűnhetett, meg a, a klubban is, tehát ennek semmilyen ellenvetés nem lehet. Nem is vetett volna egyébként a Laci, szerintem valóla a lelkem én, én tudta, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy, a, hogy a, az ősi István továbbra is oda tartozik, de ilyen inkognitóban, vagy félig inkognitóban, de aztán visszatérhetett, igen. Beszélt, illetve az nem fedkezhetett arra, hogy akkor utána elment Berlinbe, kapott egy dad Ezt az akartam östöndíjac. mondani, hogy három ilyen. Hát, a hát el, igen, igen, igen és, az az volt egy a dad öszperi, Ez Lehet, lehet lehetőség, mint fölmehetett volna akár, de utána ösztöndi a dad Igen, igen, igen persze, persze, világos. Igen. 80. A 80-as évek közepén valami. 82-től már a időszakai utána került ő ki, ki. Így van. Most arra van dokumentum, hogy, hogy őt el kellett távolítani, tehát ez persze, nem esemlő. Te tehát azért mondom, értelmi. hogy a, de így Én, gondoltam, az ádza, csak rossz voltak. Ezt az áldot meg kellett hozni a színáznak, mert, mert túlzá, túl, túlzottan ellenzített. Jó, hát várta ezt a DLD östöndriat, és meg is kapta, úgyhogy ki is ment Nyugat-Berlinbe? Mielőtt folytatnánk a beszélgetést, a két korda című őrsi verset hallgassák meg Vác Péter előadásában. Két konda. Új sertések, muzikának öröklött melódiát, belerengnek a rózsás hájak. Isten. Röf, röf, család. A másik konda, Ma bágyat, túl sok korpát zabált, Szokásból böffeni már csak az állam, Röf-röf, a párt, De mind egymásra talál majd, Kit egymásra szán az ég, És kórusban dalolásznak a nemzet, Röf-röf, a nép. Tehát a két gondát hallottuk, őrsi István versét, Valc előadásában, Ö, politikus vers, de, tehát olyan rendszerváltás utáni, de hogy ő mindig is politikus volt. Vagy az én fejemben úgy van, hogy, hogy le, számítva az 50-es éveket, ezek nagyon erőteljes versek voltak. Mit jelentett az ő életében a rendszerváltás? Amire nagyon sokszor reflektális, amivel nagyon kritikus aztán. Tehát egy folyamatos harc van. Igen, azt hiszem, hogy nagyot, hogy nagyot csalódott. Igen, tehát tulajdonképpen ezzel mondjuk az egész értelmiség egyetért vele ezzel az érzéssel, de ő lehet, hogy még nagyobbat csalódott. Az ő még nagyobb csalódás az, miből adódott? A... Tehát, hogy mire gondolsz, amikor azt mondod, hogy ő még nagyobbat? Tehát ő már akkor is... Hát a demokrácia deficitre, tehát azért uh -huh. az már mindjárt az elején jelentkezett, azt hiszem, és ő meg nagyon erősen. Nagyon hamar jelezte, vagy volt hamar. az első igen, között. Igen, igen, Nagyon, nagyon hamar ráérzett, hogy ez a Amikor vitái voltak, amikor ő megjelentetett igen. éles hangú publicisztikákat, ő, és akkor még olyan minden kereknek tűnt. Pontosan. És igen, ő már látta, látta. És hogy, hogy a fanyolgását gondolták. igen, igen. igen, igen. Mennyi, de... ez bonyolultabb egy picit, a, nem, mert azért, ugye, az, a vég, az a végeredmény, hogy csalódott, az, ugye azok a sok sokféle disznóságok, amik beküvetkeztek, ugye, de ez, ugye, akkor még a rendszálltásról beszélünk, ugye, akkor azok kétségek merültek föl, hogy, hogyan, hogy mi legyen a milyen rendszer legyen, ugye, és hát ő, ő ezzel, ezzel egy nehéz helyzetbe volt az, hogy egy, egyrészt megőrizte a valóságát, azt van, a valóságát megőrizte, a de úgy, ugye vége volt már azért a, a, a, az a fajta illúziónak, amit a, a létező a szociálisnak bármilyen mozgónata is táplálhatott volna, ugyanakkor a kapitán, egy látta és ismert és a kapitalizmust én sokat tilaszkoztam vele, én szerettem magában a kapitalizmust, nekem tetszett valahogy, de ő ezt ő, jobba, ő többet tudott, abban élt, és nem, nem sokkal, sokkal kritikusabb volt vele, és valamiféleképpen a, a, a, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, a, a pihazgazdaságot, de azt, az egyenlőséget viszont nagyon nem, és ez, ő, ez ő mindig, őt ez mindig ö, zavarta, és ez, ez, ebben nem talált magának megfelelő politikai otthon sem, az a Szabaldemokrát Szövetségnek ott egy fontos ö, képviselője volt ugyan, de hát állandóan ö, periférián volt, egyrészt emiatt, tehát emiatt, amiatt, hogy a liberalizmus, azt ő nem, nem tudta úgy elfogadni csak a szabadsági jogokat, de magát, ami a gazdasági részét, vagy egyáltalán a a versenyhez fontos lett volna azt, hogy ő azért nem így látta, és másrészt pedig ugye az is egy gond volt, hogy ő azért nem nagyon fogadta el azt, ami, azt az utat sem, ez az SZSZSZ aztán bejárt, és emiatt aztán került arra is, hát hogy egyrejöbben egy kikerült. Itt azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy hát ő azt sose Sose tudtál valahogy azt tekintetbe venni, hogy egy politikus nem teljesen ugyanazt mondta, egy ijatelmiségé. Egy Egyfajta ugyanazt... otthontalansága lett ebben, nem? Tehát nem is azt mondom, hogy a csalódottsága, hanem az otthontalansága lett nagyon erős, vagy az elkeseredettsége. Igen, meg mindenféleképpen egy konfliktus van a művész és a politikus között. Amiben nem mindig is erős volt Igen, a konfliktus, Igen, vagy a konfliktusra Igen, való és... hajlam. Igen. Úgyhogy így, hát így, így aztán teljesen... Így még inkább azt, hogy ahogy teltek, múltak az évek, ezért ezt is elhagyta, úgy aztán tényleg teljesen kívül. És ő, mint egy szabad művész, tulajdonképpen nem tudott egyezni a politikus szabad demokratákkal, tehát valahol a lelkeméjén. Tehát sokkal szabadabb volt. Mennyire feszítette őt ez a, a szabadság, a kötöttség, a nem találta meg benne tehát, hogy lehetett volna valami jó rendszerváltás után, is közben mégis szűkösen érezte benne magát. Ez nagyon feszítette szerintem. Nagyon feszítette. Uh, jöjjön egy következő versőrsi István-Szigetország tragédiája a Judittal. Őket, ha már egyszer összetörtek. Benne a létrán áll kécskó, ma már mind a kettő hút. Testük a létra alatt van, számlálhatatlan darabban. Nem szűlt oly, mester, ez épült ki, összerakja, ami széttört. Sorsuk szintúgy úgy Tíz ír úr, hiába izgul Nem áll össze, ami széthull. trappban felül, hozhat enyved gipszet ki, de ha már széttörtek a brittek, és István gyerekverseket is ért a szigetországi tragédia, amit uh, Halászüd itt uh, előadásában hallottunk, és hogy miközben ezek gyerekversnek tűnnek, igazából mégsem azok. Na, nagyon jól tükrözik őrzi híres ragaszkodását a szükségszerűség kategóriájához, a megtörtént dolgok visszavonhatatlanságához, mennyire voltak ezek gyerekversek, akár a mm, utolsó éveikben a Halpagár, ami nekem nagyon fontos, mert power Gyura illusztrálta, tehát, hogy ez egy nagyon izgalmas páros volt. Tehát, hogy mennyire voltak ezek gyerekversek, vagy mennyire ugyanarról beszélt, hogyha úgymond egy gyerekköntösbe is öltöztette ezeket a verseket? Szerintem örült ennek a műfajnak, hogy gyerekverset írhat. Tulajdonképpen egyrészt a Rita miatt, aki megszületett, majd pedig az unokái miatt, és, és, és nagyon, szerintem ez egy nagyon nagy kihívás volt számára, és nagyon jól teljesítette ezt a mifajt. Nekem, én nagyon szeretem ezeket a verseket. Hát én nem nagyon tudnék ezt hozzátenni, mit hozzátenni, én is nagyon szerettem őket, és valóban nem. olyan versek, olyan gyermekversek, amik nem csak gyereknek hívottak valóban. Hát ez, ez, ez, ez, ez nyilvánvaló. Tehát őrült ennek a műfajnak, hogy egy, egy új műfajt fedezett fel saját maga számára, amit erőteljes tartalommal tudod fel megtölteni. Hát ilyen volt az előbbi vers is, amit hallottunk. Igen. Ugye, igen. És egy picit beszélgessünk róla, hiszen azért hívtunk, hogy a te munkáidról is, Anna a Kaposvári Színházban rendeztél is uh, dramaturg. Ne, rendező rende rende asszisztens voltam, igen. Rendező asszisztens és dramaturg is voltál, de hogy most megjelentek könyveit, és hogy a Hálóban című könyved, amit tavaly jelent meg, az azt gondolom, hogy nagyon fontos, mert hogy családtörténet, és hogy uh, magát a családtörténet narratívát, hogyan lehet rekonstruálni, talán ez a legfontosabb benne. Hát ez egy családregény trilógia, valóban három kötet, és a, számomra a legfontosabb a középső kötet volt, amit, amit hogyha Ősi Istvánt nem ismertem volna, akkor ezt a nem szükségszerűséget születem. sem ismertem volna, hogy, hogy megpróbáljam egy átlagos magyar polgári családnak a viszonyát a holokauszthoz ábrázolni. Ez egy rettenetes, fájdalmas lelkiutazás volt, és... Ö, és azt hiszem, ha őt nem ismertem volna, noha, amikor már írtam, akkor már meghalt, de ha őt nem ismertem volna, akkor megkerültem volna ezt a problémát valahogy, megúszt, megpróbáltam volna megúszni. Ahhoz, hogy... Különösen a halála kellett hozzá, tehát igen. Tehát me... Nagyon hosszú ideig, hosszú évekig írtad ezt. Ezt nagyon hosszú ideig írtam, de igazából körülbelül akkor kezdtem el igazán rajta dolgozni, amikor ő meghalt, és egyszerűen az emlékének, tehát... Ez egy emlékállítás is? Csinál? Is, igenis. Tehát, igen. Ő forszírozta még a 70-es évek végén, hogy írjak egy családregényt, mivel, mivel előtt, úgy ismert meg engem mindenkennek, nagyon erős konfliktusa van a családdal, és az, azért ösztökért, hogy próbáljam megfogalmazni. A családregény megírásával próbálja megfogalmazni, és megtalálni ezeket az okokat, amiért ezek a konfliktusok létrejöttek az életemben. Igazából a családregény maga sokkal inkább a családommal kapcsolatban sokkal inkább a megértést hozta létre. Tehát az a rengeteg konfliktus, ami a családom belül Igen, tulajdonképpen neked. Arra tökélt, hogy megértsem, megtaláltam a megértést, tehát megértettem a rokonaimat és az őseimet, és ez nagyon nagy kaland volt. Illetőleg Ebben az egy tekintetben, a holokauszhoz való viszonyban viszont nagyon erősen, tehát az, az ahogyan ezt a, ezt a, azt, amit, ahogy ők viszonyultak, például édesapám, katolikus a katolikus vezető értelmisége még nem, gondolom, nem hogy... volt, igen, tehát igazából a, a, a legfájdalmasabb ö, utazásom az volt, hogy meg kellett írjam, hogy édesapám egy fajvédő írt egy zsidókat kritizáló cikket, akkor, amikor már a zsidókat a vagonok szállították a Svizba. Ezt olyan borzalmas volt meg, megírnom, hogy azt hiszem, hogy ha én követtem volna ezt el, akkor sokkal könnyebb lett volna, mint hogy az édesapámról kellett ezt megírnom, és meg, megpróbálni, megérteni, hogy ez hogy történetet meg. Abban már valószínűleg az is ugyanolyan nehéz, mint hogyha az emberek saját magáról, tehát vagy még nehezebb egy barát, Egy okos azt mondta, hogy ez olyan, mint a bibliai hetediziglen, tehát valahogy olyan rettenetes nehéz volt ez a, ez, a, ez a munka, ez a holokauszhoz való viszony feltárása, hogy én, én számomra ez a második kötet a legfontosabb nekem, tehát, hogy én ezt, hogy ezt meg tudtam írni. Mai adásunkban Őrsi István íróra, költőre, drámaíróra, plukk, publicistára, közéleti emberre, az 56-os emlékeztünk. Örs István, Örsi László történész, Őrsi Istvánnak a fia, saját Katalin dramatúr, Őrsi korábbi felesége voltak ebben a segítségünkre. Polc Péter előadásában meghallgathattuk Őrsi István négy meghatározó versét, valamint hallottuk az egyik gyerek versét, Halász Judit éneklés ö, előadásában. Hobo előadásában pedig Ginsberg versét, melyet Őrsi István fordított, aki most szombaton lenne 87 éves. A jövő héten Szegő Jánosvár önöket, Simon Bettina, elsőkötetes költővel. És most addig is búcsúzom a hangmester Burger Lajos nevében is megköszönöm figyelmüket. További szép estét kívánok Marta névát hallották. Belső közlés Dal és szöveg elsőkészből A szerkesztő Pályi márk. Belső közlés